Namo dase bhagavato arahato sama sambudhase Namo dase bhagavato arahato sama sambudhase Namo dase bhagavato arahato sama sambudhase Iti piso bhagava arahan sama sambudhdo vijja Charana sampanno sugato loka anutaro purisa dhamma sahati satta deva manusanam buddho bhagava ti swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ko ehipassiko upanayiko paṭṭhān vedītambho ई सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो उचपतिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीची पतिपन्नो भगवतो सावक यदि दां चतारी परिसंयोगानि अठपिसपगला एसे भगवतो सावक संगो आहुनय्यो Bahunejo, Dakinejo, Angelí, Karanejo, Anutarang, Punjaketang, Lokasa, Ti Ewang, Bundang, Sarantanang, Dammang, Sangang, Chabikavu, Bhayamwa, Chambitattamwa, Lomahamso, Nahesa Titi. Tak včera jsme mluvili o tom, jak. Praxe 4 Brahmavihar, její účel v pojetí praxe Bodhisattvu a v tomto kurzu budeme obzáště zdůrazňovat praxi Bodhisattvu, která je předpokladem dosažení a Vysvětlili jsme, jak budhovství dosáhnout. Není jasně vysvětleno v tradici jižního buddhismu, ale vlastně největší část tradice severního buddhismu právě objasňuje toto. A budha, jak víme, v jižní tradici i v severní tradici, jsou různé rozdíl na učení o tom, kdo vlastně Buddha je. V některých sutrách se objevuje, je Buddha popisován jako prostě učitel. V jiných sutrách není jen učitel, ale je vlastně vtělení dámy. Zatímco arahatové mají Dosáhnout vševědomí, v tom smyslu, že dosáhnou znalost všeho toho, co je třeba k osvobození, tedy k dosažení čistého vědomí. Zatímco Buddha dosáhne vševědomí ve všech aspektech. Hm? A vševědomí ve všech aspektech není nic jiného, než Dharma kája, tělo dármy. A tělo dármy je spojené s užitkovým tělem a s takzvaným vytvořeným tělem. A v tomto pojetí vytvořené tělo, tedy historický Buddha, je vlastně stejně jako vše, co poznáváme ve světě, je pouhá iluze. O tom jsme mluvili též včera večer. Vše, co je vytvořené, se nedá uchytit v tom smyslu, že ve smyslu opravdové existence nebo opravdové neexistence, neboť to, co je opravdový stav věcí ve světě, tedy takovost neboli prázdnota, není ani Nedá se nedá pojmout ani jako existence, ani jako neexistence, protože přechází přes veškeré protiklady, s kterými je konfrontována světská mysl. A protiklady světské mysli, dobro, zlo, užitek, neužitek a tak dále, všechny tyto protiklady, Samozřejmě v poznání takovosti se stávají iluzorní. To je třeba si uvědomit. Mluvili jsme včera o principu, který je vysvětlený v Mahajána Sutra, Alamkáru a tak dále, že hlavní účel praxe Brahma je vlastně naladění se na transcendentální moudrost. Transcendentální moudrost je předpoklad jakéhokoliv probuzení. Bez transcendentální moudrosti neexistuje žádné probuzení. Právě transcendentální moudrost je princip probuzení jak eh, žáků tak i bodhisatů. Rozdíl mezi právě žáky a bodhisatvy, o tom jsme se zmínili včera, je v tom, že žák pozná tuto transcendentální moudrost po cestě přímého vidění a díky této cestě přímého vidění se pak odvrací od utrpení samsárické prechodného vědomí a stotožní se s tím vědomím, které je nad proces vzniku a zániku. Zatímco bodhisattva pracuje s transcendentální moudrostí od samého počátku. Rozjímá na stavem věcí ve světě od samého počátku, jakožto stav takovosti. O tom jsme mluvili a to je důležité pro pochopení též praxe. Čtyř nekonečných pocitů, hm? neboli čtyř božských pocitů, jejich praxi budeme věnovat tento kurz. tyto čtyři božské pocity, nekonečné pocity, tedy láska, soucit, radost a rovnoměrnost, vědomí. Je vlastně jak Nirvana Sutra, ne Nirvana Sutra v dlouhých rozhovorech budy, ale Nirvana, velká Nirvana Sutra v Mahajánové tradici vysvětluje vlastně. Tento stav čtyř brahmavihār je není nic jiného než stav nirvány bodhisatů. Hm? A to je třeba pochopit. Proč tento stav čtyř brahmavihār je stav nirvány bodhisatů? Včera jsme se tedy zmínili, že účelem z praxe Bodhisattvu účelem čtyř Brahmavihá je naladění se na nerozlišující moudrost a toleranci dármy. Tolerance dármy je tolerance prázdnoty všech fenoménů našeho poznání. Čtyři Brahmaviháři v tradici severního buddhismu jejich objektem nejsou jen bytosti, hm? Tedy rozlišujeme tři. Transen... Literatura transcendentální moudrosti rozlišuje vlastně tři aspekty praxe. Brahmavihám o tom je. To je třeba správně pochopit. První aspekt je základní aspekt, který je vysvětlen ve všech tradicích. Objektem čtyrho jsou tedy všechny bytosti bez výjimky. Každý den recitujeme metasutu. Čtyři, v metasutě máte dlouhý popis, dlouhé, krátké a tak dále, ti, co už se nachází ve stavu existence, ti, co přichází do stavu existence. Všechny bytosti bez rozdílu. Hm? I ty mikroskopické bytosti jsou objektem meta. Hm? A nejen meta, i těch ostatních božských pocitů. To je základní objekt. A s tím základním samozřejmě musíme začínat pracovat. Další aspekt praxe. Čtyr brahmavia je od meta, které se budem věnovat dnes a zítra. V případě arahata. Hmm? Arahat nebo ten, kdo je familiární s cestou arahata, Nevidí nikde žádné bytosti, co vidí místo bytosti, to jsou čtyři agregáty existence, ne, pět agregátů existence, nebo čtyři, jestliže jsou bytosti v neforemném nebi. A Literatura vysvětluje jak severního buddhismu, tak jižního buddhismu. Vysvětluje, že vlastně objekt čtyř Brahmavihár je iluzorní bytosti jako takové, jako opravdový objekt, neexistují. A pokud to nechápeme, pak veškeré učení buddhismu, základní učení buddhismu, se stává nepochopitelné. Bytosti neboli. Bytost znamená to, co má jáství, to, co lpí. Z hlediska bulistického poznání, pojem jáství, pojem bytosti, pojem něčeho v Pojem individuality, něčeho, co stojí a není v pohybu, neodpovídá naší zkušenosti. A nic v naší zkušenosti světa a sebe nevede k poznání jakéhokoliv já, jakéhokoliv pevného jádra v našem poznání. Pevné jádro v našem poznání, jestli by existovalo, pak by nemohl existovat proces. A vše, co poznáváme uvnitř a venku, je jen proces. A kdekoliv je proces, žádné jádro nemůže existovat. To je třeba si uvědomit. A jestliže proces existuje, a jelikož díky našemu omezení tento proces nemůžeme vidět jako momentální proces, vidíme ho jenom jako postupní proces. V hlubší meditaci ovšem ho vidíme jako momentální proces. Tento proces nemůže existovat, pokud by existovalo v rámci tohoto procesu pevné jadro. Hm? Čili eh, Halidavám Vamsa, suta a tak dále. Ve všech buddhistických tradicích je vysvětlováno, jestliže chceme dosáhnout štěstí, opravdového štěstí, vysvobození, pak musíme praktikovat čtyři brahmaviháry, čtyři pocity s, s satipatána, s čtyřmi základy pozornosti, na základě čtyř základů pozornosti, pak rozpustíme pojem jáství, pojem bytí uvnitř i venku a pak, Buddha vysvětluje, pak je možné dosáhnout toho nejvyššího probuzení, tedy probuzení, které je prosté jaké, jakýchkoliv, jakéhokoliv mentálního utapení Včera jsme tež mluvili o tom, že v buddhistickém modelu probuzení nebo cit nebo pocit nebo -li věmy hrají centrální roli. Nebo na základě lpění existuje nevědomí, na základě nevědomí a karmy existuje utopení. A lpění, díky lpění pak nevědomí, hlavní část nevědomí je nepoznání čtyř znešených prav a vidění stálosti v tom, co je nestále, vidění štěstí v tom, kde se žádné štěstí nenachází a vidění jáství tam, kde žádné jáství není. Hm? Pokud máme tyto prevrácené názory, prevrácené vidění, prevrácené rozlišování. Naše, naše city jsou vázány na nevědomost. A city jsou vázány na nevědomost, jestliže píme na tom, co je příjemné, jestliže máme odpor a nelibost k tomu, co je nepříjemné a jestliže máme zaslepení které se manifestuje jakožto otupělost nebo roztěkanost mysli v přítomnosti pocitu, který není ani příjemný ani nepříjemný. Toto je náš přímý dotyk s nevědomostí. A díky nevědomosti vzniká co? Díky nevědomosti vzniká karma. Hm? Jestliže je to karma zdravá nebo příznivá pak vzniká na základě nepoznání reality, tak jak je z hlediska eh, vyššího poznání reality, prázdnoty. Jestliže je to nepříznivá karma, která vede k nepříznivým stavům existence, pak není to nepoznání reality, tak jak je, ale je to na základě minulých pocitů, veškeré vášně, veškeré nelibosti, veškeré otupění není vůči přítomnému objektu, je třeba si uvědomit, ale je vždy vůči spojení přítomné zkušenosti s minulou zkušeností. A díky vázanosti na minulé zkušenosti se pak objevuje a kusala karma se objevuje. Karma, nepříznivá karma, nezdravá karma, spojená s chtíčem nenávistí a otupělostí, která vede i v tomto životě, i v příštích životech do nepříznivých stavů existence. To je třeba si uvědomit. Čili existují dvě karmy, příznivé a nepříznivé, nebo též neutrální, která jako nemá sílu přinést další existence. Ale ti, ty karmy, které mají sílu přinést další existence, jsou založené na nepoznání dotyku. Nepoznání dotyku vede k nepoznání. Pocitu a nepoznání pocitu vede k přímé zkušenosti utrpení samsáry, což je lpění na příjemném, nelibos vůči nepříjemnému a otupění vůči jak nepříjemnému, tedy neutrálnímu pocitu. Hm? O tom jsme mluvili, o tom je třeba meditovat. Jedině tato meditace v modelu osvobození tak, jak je ho máme ve budistických tradicích, vlastně vede k tomu, čemu se říká aria sidi. Hm? To znamená eh, uskutečnění opravdového osvobození, které patří eh, vznešeným. ária. Hm? Vznešený je ten, který bezprostředně poznal opravdový objekt probuzení. Jestli zde se nemůže mluvit o objektu, ale jiné jméno na to nemáme, což je nirvána. Nirvana není objekt v tom smyslu, že v sanskritu nebo v páli to, co se nazývá objekt, se nazývá alambana. Objekt je něco, na čem mysl může vyset. Miruana je též objekt, ale není objekt v tom smyslu, že na něm mysl může vyset. Právě proto, že na tomto objektu mysl nemůže vyset, je to objekt probuzení a není to objekt ve světě. Bodhisattva, cesta Bodhisattva je. Jaká cesta? Je cesta kontemplace nejáství, jakožto skutečného, přirozeného stavu všech věcí ve světě, jak nirvány, tak samsárického utrpení. Vše, co poznáváme, je definováno nejástvím. Hm? To je třeba si uvědomit. A jestliže to pochopíme, pak bytosti jakožto objekt praxe Čtyra Brahmavia jsou samozřejmě jsou iluzorní objekt. Ale bereme tento objekt jako kdyby existoval díky čemu? Aby jsme očistili své vědomí. Protože včera, jak jsem vysvětlil, ty. Nečisté stavy vědomí a nečisté stavy pocitu nepřicházejí se stykem s opravdovými objekty naší zkušenosti, ale přicházejí s stykem s koncepty. Hm? A my jsme vysvětlili, že koncepty je to, co je subjektivní. Proto. Vize světa a zkušenost světa a zkušenost sebe, bytosti je tež jen subjektivní zkušenost. Pokud je vázána na komplex lpění na tom, co je příjemné, odpor vůči tomu, co je nepříjemné a otupění vůči tomu, co je neutrální, všechny tyto zkušenosti a to jsou zkušenosti bytosti, jsou zkušenosti iluzorní. To je třeba si eh, nejen pochopit, ale to je třeba i vnímat v meditaci. Jestliže chápeme své pocity jakožto iluzorní, pak můžeme chápat též i mysl, která je vázaná na této pocity jako iluzorní. A pak můžeme vstoupit hluboce do meditace. zvláště meditace Bodhisattva, která je založena na kontemplaci prázdnoty jakožto jediné reality. Jiná realita nemůže existovat. Proč jsme vysvětlili? Protože jestliže vše, co poznáváme, je definováno nejástvím, pak jiná realita než takovost nemůže existovat. Takovost je stav všech. Bytostí a jevu ve stavu nejásty. Teď tedy přicházíme k tomu, co jsme začali vysvětlovat. Trans, literatura transcendentální moudrosti tedy vysvětluje tři aspekty praxe Brahmavihá. První jsou tedy iluzorní bytosti. Doufám, že jsem to vysvětlil dost dobře, aby jsme pochopili že bytosti jsou iluzorní. Další je pak z hlediska praxe bodhisattvů, pak i iluzorní dármy. Hm? Žák Budhy, který dělá pokrok ve své meditaci, který prošel cestou vidění a nachází se v cestě meditace. V cestě, cesta meditace je ta cesta, která vede k plné realizaci. Nevidí. Poznal nejáství, přímo poznal nirvánu. A tedy vidí znečištění mysli, vidí znečištění pocitu ale nevidí nikoho, k komu toto znečištění pocitu a znečištění mysli patří. Právě proto, jak jsme vysvětlili, jeho, jeho bytí na tomto světě je o to lehčí. nebo se je, vidí to, co existuje, nevidí to, co neexistuje. A to, co neexistuje, to jsou právě bytosti. jelikož vidí to, co existuje, tedy zašpinění vědomí a neidentifikuje se s nimi, pak vlastně jeho praxe čtyřbrahma brahmavihál, praxe lásky, soucitu, radosti a rovnoměrnosti vědomí je vlastně praxe vůči darmě, ne praxe vůči bytostem. Ten, kdo je arahat, aby tady si uvědomil, kdo je, že je tady David například přede mnou, tak musí obzvláště hm, zvláštní pozornost, aby viděl, že je David, jinak žádného Davida nevidí. Hm, vidí pouze jisté formy, hm, jisté formy těla a Isté eh, pocity, a věmy a rozlišování a jisté eh, akty vůle, které jsou s, těmi, s, tímto, s touto tělesnosti, s tělesnou formou spojené. Hm? Ale nemá představu žádného opravdového Davida. To je třeba si uvědomit. Právě proto jeho praxe, lásky a podobně je vůči těmto agregátům. A přeneseně se to dá vlastně přenést na všechny, všechny jevy, vše, co vlastně zkoušíme, Vše, co je naší zkušeností, se pak stává objektem lásky. I vlastně darmy jsou vnější objekty. Hm? Já vždycky rád vyprávím příběh, když jsem byl se mních v Japonsku, tak jsme šli žebrat do Obama a náš učitel uklouzel na, na hladkým kamenu, když pršelo hm? a narazil se Narazil si záda a otekli mu celý. Pak hladil ten kámen a říkal takový pěkný hladký kámen. <laughs> to je praxe lásky vůči věcem. Hm? Proč máme provozovat lásku? O tom jsem včera promluvil. Provozujeme lásku proto, aby jsme sobě stlumili odpor. Hm? A odpor v nás, je, v nás je náš vlastně největší neprýter. Venku žádný neprýter pro toho, kdo se chce stát jogínem. Venku žádný neprýter není. Všichni všechny neprátele, co existují, jsou neprátele uvnitř. A ten nejhorší z našich nepřátel je neprátele odporu, který vede k nenávisti, k zlobě. A jak jsme vysvětlili včera, nenávist a zloba jsou ty nejčernější z našich pocitů. A jejich opak, tedy láska, je ten nejbělejší z našich pocitů. Ovšem láska v pojetí buddhistickém vysvětlili jsme láska jakožto přátelství. A přátelství znamená co? Přátelství znamená hita a šája. Hitá a šája znamená Tendence mysli k tomu, k prospívání, prospívání sobě i prospívání druhým. Zde se nerozlišuje. Jestliže máme tendenci k prospívání bytostí, praktikujeme čistou lásku. Jestliže nemáme tendenci k prospívání bytostí, nemůžeme praktikovat čistou lásku. A tedy, Taková láska pak nemůže výst k bílým, jasným pocitům. Taková láska pak je stále napojena na komplex. Hm? Komplex chtíče a nelibosti. Jedině láska, která je spojená s tendencí prospívat, je láska, která osvobozuje. Hm? A co znamená tedy kontemplace meta? Kontemplace meta znamená kontemplace všech bytostí jakožto objektů prospívání. A jak prospíváme sobě a jak prospíváme všem bytostem? Prospíváme sobě a prospíváme všem bytostem tím, že jim přejeme štěstí. Hm? Čili tendence prospívat bytostem začíná práním štěstí všech bytostí. To je třeba si uvědomit, aby jsme správně praktikovali meta. Ten, kdo přeje všem bytostem štěstí, ten provozuje meta. Jestliže provozuje meta, pak vidí nejenom, že si přeje všem, aby všechny bytosti byly šťastné, ale vidí všechny bytosti jako šťastné. Hm? To je samády meta. Samády meta, meditující, vidí všechny bytosti, počínaje sebou, my můžeme pochopit, všechny bytosti jen počínaje sebou. V prohloubení meta, v samády meta, tedy vidíme všechny bytosti ve stavu štěstí. A předpoklad toho je, že sami se nacházíme v tomto stavu. Hm? Mluvili jsme o tom, že meta, počínaje meta čtyři Brahmavihary, je to, co překonává překážky. To je první v sutra Alamkara. Je vysvětleno jako první cíl praxe Brahmavihá. První cíl praxe Brahmavihá je překonat překážky. Jaké překážky? Praxe meta, překážka zloby, překážka odporu, překážka. Nechutě, překážka deprese, překážka strastí, překážka strachu. Všechny tyto v budistické psychologii, všechny tyto jsou vyjádření komplexu nelibosti. Pokud existuje nelibost, existuje strach, existuje odcizení, existuje Deprese, existují starosti, existuje zloba, existuje nenávist v té nejhlubší formě, existuje i zabíjení bytostí. Veškeré tyto černé pocity vlastně se nedají oddělit od eh, chtíče. Jestliže eh, máme chtíč k něčemu, pak eh, jak Conkapa vysvětluje, nágar na též vysvětluje, pokud hm, nepřejeme všem bytostem štěstí, pak eh, v, v jedné situaci nebo druhé se budeme radovat z neštěstí druhých. jestliže praktikujeme metu a naše praxe meta má jistý pokrok pak je nemožné se radovat z utrpení druhých z hlediska praxe bodhisatu nágaržu na vysvětluje v Body Sampara, Shastra, Nagarjuna vysvětluje, že v tomto smyslu, takže Vimala Kirti Sutra vysvětluje, že v tomto smyslu meta, tedy láska ve smyslu přátelství je základ vyvstání bodičita. V tradici severního buddhismu jsou dvě vlastně tradice vystávání bodičita. A bodičita je předpoklad, pak se bodí Jestliže někdo vyvstane v sobě bodičitu, pak netouží po osobním probuzení, ale jediné probuzení, které přibýmá, je probuzení společně s všemi bytostmi. Jestliže tato praxe bodičita dojde k zralosti, pak přichází přímé poznání objektu probuzení jakožto takovosti. Jestliže tato praxe nepřichází k dozrání, pak poznání skutečnosti, poznání všeho, co na tomto světě poznáváme jako takovosti, není možné. Čili Bodičita je předpoklad přímého poznán, poznání takovosti. To je třeba si uvědomit. A láska a tak dále jsou tedy podmínky k tomuto přímému poznání takovosti, k vystání Bodičita. A zmínil jsem se, že v tradici severního buddhismu jsou dva prostředky k vystávání. První je, který je vysvětlený v tradici Maitreya, bodhisattva, Asangi vasubandhu. Je kontemplace všech bytostí, jakožto vlastních matek. Všechny bytosti jsou matky. Proč matky? Jelikož matka ve všech zdravých civilizacích. Dneska se dějí různé kusy na světě. Matka je symbolem právě této bezosobní péče o druhé. A to je vlastně, to je vlastně symbol lásky ve smyslu tendence prospívat. Čili z hlediska budistického pochopení, všechny bytosti i naši největší neprátele v jednom, v této samsáře, která nemá začátku, museli být jednou kdysi našimi matkami a starat se o nás. Z této, pak Z tohoto pochopení, pak vyvstává velký soucit. A velký soucit je v severní tradici vysvětlován jakožto eh, krásná dcera. Krásná dcera spojení čeho? Krásná dcera spojení eh, Transcendentální moudrosti, praxe transcendentální moudrosti, to je kontemplace všech fenoménů naší zkušenosti, jakožto takovost, jakožto prázdnost. A prostředků, a prostředků to je praxe dokonalosti, počínaje dáváním, disciplínou, tolerancí, úsilím, Meditací a moudrosti. Hm? Z této praxe se vyvine krásná dcera, což je velký soucit, který se vyvine na základě velké lásky. Velké lásky i její prostředkem jejíž je právě vidění bytosti jako vlastních matek. A na základě velkého soucitu Velký soucit je v Sutra a Asanga vysvětluje velký soucit jakožto koren budovství. Bez velkého soucitu nemůže existovat budovství. Koren čeho? Koren stromu. kořen. bude co? Bude kmen. A z velkého soucitu pak kmen velkého soucitu, nebo to, co vyroste z velkého soucitu, je tolerance. Tolerance ve smyslu tolerance všech jevů, jakožto takovost, jakožto prázdnota. Ze kmenu vyroste. Vyrostou pak větve. A větve stromu, který vyroste z velkého soucitu, jsou jaké větve? Jsou větve schopnosti prospívat bytostem. Z větví schopnosti prospívat bytostem vyrostou listy. A co jsou listy? Listy to jsou to, co jsme včera začali vysvětlovat, je, je příslib bodisatu pranidhana nejen eh, přístlip bodisatu nejen. Eh, osvobodit sebe, ale osvobodit všechny bytosti, nejen odstranit nečistoty svého vědomí, ale vědomí všech bytostí, nejen studovat darmy, které jsou třeba k, k osvo, individuálnímu osvobození, ale studovat všechny darmy, které prospívají bytostem a nakonec Nejdůležitější, že všech příslibů je príslib dosáhnout stavu budrovství. To jsou listy, které pochází z větví ve formě prání být prospěšný druhý. Z těchto větví, z těchto Listu, pak vycházejí pupence a květy a tyto pupence a květy není nic jiného než příznivé narození, které dovoluje pak prospívat bytostem a z, tohoto, z těchto květů se pak vyvine plot budhoství. Čili krásná dcera vytvorí krásný strom. Krásný strom osvobození. Krásnější osvobození než osvobození Budhy. Nikde není a nikde nebude. Teď je důležité si uvědomit Nagarjuna, Velký Nagarjuna, který je vlastně hlavní kompilátor celé literatury vysvětlující cestu bodhisatů, vysvětluje ve svém komentáři k trans, Velké sutry Transcendentální moudrosti v 25 tisících verších, vysvětluje, že eh, chuť budhova učení je jen jedna chuť, dvě chuti neexistují a to je chuť osvobození, osvobození od utrpení, Všichni, kdo praktikují cestu dle učení Budhy, praktikují cestu této chuti, jiná chut neexistuje. Ten, kdo touží jen pro osvobození pro sebe, aby se sám vzdálil od samsarického utrpení, je Nagarjuna srovnává se zajícem. Zajíc skočí do vody a nedbá o to, co je na dně, protože tam stejně nedosáhne a plave, plave, plave, až se dostane na druhý breh a druhý breh není nic jiného než druhý breh. Existence, existence bez utrpení. Jestliže se dá mluvit o existenci. Další pak je bodhisattva. Bodhisattva na garžuna ke koni, přirovnává ke koni, kůň. Jestli přijde k velké řece, dejme tomu řeka Ganga nebo řeka Vltava, skočí do vody, dotýká se dna, ale Půlky v půlce řeky je reka příliš hluboká, tam nedosáhne, tak začne plavat, naučil se, protože ovládá samády, naučil se dobře plavat. Buddha vysvětluje, že ten, kdo cesta probuzení, je jako plavání z jednoho břehu ganga do druhého břehu. Ten, kdo. Aby se člověk dostal na druhý břeh, musí být dobrý plavec. A dobré plavání je dobré samády. <laughs> Kdo nemá dobré samády, ten na druhý breh nedoplave. Zajíc, který přeplave, musí být tež dobré samády. Kůň, který přeplave, musí být dobré samády. Ale Budha, Nagarjuna, prirovnává Budhu k velkému slonovi, tomu největšímu slonovi, který nejenom dosáhne nohou na začátek, ale též na půlku a až nakonec. Každý stádium přecházení na druhý břeh si plně sám uvědomuje svým tělem. Právě proto, je schopen veškeré detaily, cesty vysvětlit tak, jako nikdo jiný. Takže je třeba si uvědomit, o čem jsme mluvili. Buddhismus je jediná nauka, která vysvětluje, že nauka je jenom k tomu, aby jsme se dostali na druhý břeh. Jestliže se na druhý břeh dostaneme, je to jako vor nebo loď, kterou používáme k přeplavání. Jestliže jsme přeplavili na základě darmy, na základě učení, pak bychom byli hloupí, kdyby jsme vor sebou dál nosili. Čili vše, všechno učení Budhy, a to o tom jsme mluvili včera, je, není vlastně něco, co se dá. Pevně osnovovat. Jestliže to pevně osnovujeme, pak jsme vlastně v protikladu se významem toho učení. A význam tohoto učení je právě takovou z všech jevů, prázdnota všech jevů. A teď se dostáváme k třetímu aspektu praxe Brahmavihar. A třetí aspekt Brahmavihar je ten aspekt, který je přímo napojený na takovost, a to je aspekt lásky, soucitu, radosti a rovnoměrnosti mysli bez jakéhokoliv úmyslu. To je to láska, soucit, radost a rovnoměrnost mysli jakožto přirozený stav. A jestliže chceme pochopit praxi Brahmaviha a Bodhisattva, pak naším úkolem je studovat tyto očisťující pocity jakožto přirozené stavy vědomí, které ať už bytosti jsou v naší přítomnosti nebo nejsou v naší přítomnosti, tyto stavy jsou přirozené stavy, které trvají. A nemusíme je hledat. Jestliže tyto stavy se stávají přirozenými stavy, pak se stane co? Pak mysl na základě těchto přirozených pocitů překonává veškeré lpění na překážkách. A překážky vědomí, jak všichni moudří lidé by měli vědět, Nejsou překážky, které jsou sami ve vědomí, ale jsou překážky, které my na základě své nevědomosti a na základě svých chtíčů jsme sami udělali. Vědomí samotné nemá překážky. Právě proto je schopné vše poznat. Kdyby mělo překážky, nebylo by schopné vše poznat. Ale my díky svému elpění na rozlišující mysli a na rozlišujících pocitech, jsme právě tyto prekážky ve vědomí vytvorili. A praxe, tedy Brahma hár, není nic jiného, než překonávání těchto překážek. A jak je budeme překonávat? Na to si zameditujeme jednu hodinu a pak si dáme ještě další vysvětlení abych to nenapovídal příliš moc, příliš mnoho informací, hostiluje vědomí, tak konkrétní instrukce k meditace meta dáme po meditaci v chůzi, pak bude hodina meditace, od jedenácti do 12. budeme mít další čas, dneska tedy výjimečně Nebudu mít jednu přednášku ráno, ale budu mít dva damatok. Druhý damatok by asi neměl velký dopad, pokud bychom toto zázemí praxe bodhisattouského pojetí, praxe lásky nevysvětlili. Tak doufám, že to bylo užitečné a po další meditaci dáme další vysvětlení, krátké vysvětlení praxe v těchto příštích dnech, tady dnes a zítra. A co je důležité, ať už praktikujeme jakoliv, proto včera jsme nezačínali z meta, předpokladem stavu rovnoměrné mysli a stav rovnoměrné mysli je předpoklad, Samády, pokud nemáme stav rovnoměrné mysli, žádné samády nebudeme mít. Předpokladem rovnoměrné mysli a předpokladem samády je stav uvolnění, jasnosti. Uvolnění, jasnosti. A to je vlastně termín, technický termín v józe, který se ani nedá přeložit. Do jedním slovem dá se přeložit jen mnohými slovy, což je prašrabdy, neboli pály pasády, což znamená eh, uvolněnost, jasnost, eh, jemnost, eh, funkčnost, rovnost, lehkost, všechny tyto. Charaktery patří do stavu prašrabdi. Tento stav prašerabdy je předpokladem samády. A nejlepší samády k tomu, aby jsme tento stav si osvojili, je právě samády lásky. A právě proto je důležité, aby než začneme samády lásky, abyste eh, okusili eh, přímo co znamená stav prašraddy, co znamená stav lehkosti, stav jasnosti, stav přímosti vědomí, stav jemnosti vědomí, stav uvolnění. Hm? Jestliže máme tento stav, pak můžeme koncentrovat mysl, soustředit mysl, aniž by jsme byli v tlaku. Ti, kteří nejsou obeznámeni s meditací, kdykoliv se soustředí, Stůhnou. my se učíme číkům a tak dále, aby jsme se naučili soustředit a zároveň uvolňovat. A tajemství této schopnosti se soustředit a zároveň uvolňovat je tež právě praxe meta. Ale než k ní přijdeme, chci, abyste hluboce vstoupili do tohoto stavu uvolnění a jasnosti a soustředění na základě toho objektu, na který jste zvyklí, tedy dech například. Hm? Tak další meditace, to bude pak poslední hm, v tomto kurzu za účelem soustředění mysli. Než k této meditaci přijde, tak máme půl hodiny meditaci v chůzi meditaci v chůzi mysl zůstává prázdná a soustředěná na to, co se, co se děje. A na tuto mysl si bychom se měli zvyknout. A jestliže chcete využít tohoto zásedu tady, ačkoliv jsme zde vůči omezení prostoru jako sardinky, naše Vědomí by mělo být vědomí eh, rozbijející hranic. A toto vědomí rozbijející hranic je právě vědomí, které se soustředí na to, co děláme právě teď. A jelikož je soustředěno a jasně artikuluje ve vědomí to, co děláme právě teď, je si vědomo všeho, co se děje kolem nás, ale eh, neovlivní to koncentraci na to, co právě děláme. Hm? Satipatána sutra vysvětluje, že tělo, jestliže eh, provázíme meditaci pozornosti, tělo si představujeme jako marionetu, jako loutku. Hm? A loutka se sama nemůže hýbat. Loutka se hýbe na základě čeho? Na základě provazu. Hm? Je to tak? Ty provazy není nic jiného než nervy. Tyto nervy se nazývají v buddhistické terminologii vlastně... Eh, eh, větry vytvářené vědomím. Hm? Dech je též vítr vytvářený vědomím. Tyto větry vytvářené vědomím hýbají našim tělem. Čili kde se něco hýbe, to se nemůže hýbat samo, hýbe se proto, že tam dáváme vědomí. Hm? A vědomí tam dáváme právě pomocí větru vytvářených, které vědomí vytváří. Hm? Čili materiality, které vědomí vytváří. A toto poznání právě provozujeme v meditaci v chůzi. Jestliže toto poznání provozujeme v meditaci schůzy, naše vědomí se vyprázní a pak, ať praktikujeme jakýkoliv objekt meditace, stane se jasně interpretovat a nebude rušen jakýmikoliv jinými myšlenkami nebo tupostí čili nejasnosti objektu.